Nimesema leo kila kitu ni exclusive tu sasa kumbe nini. Yeah. Nimewahi kuzungumza na brother K kipindi cha nyuma na akasema mm. moja kati ya wakosoaji waku mm. wa kazi yake mm. uh, ni ni wewe. Mm. Yaani pale ambapo brother K anakuwa kakosea sehemu mm. wewe huwa unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa hata kama akiwa ameharibu uh, futui kule mm. wewe unakuwa mtu wa kwanza unaoja simu unatolea wapi. Ah, ujasiri unakuja kwa sababu unamwona una, una, una, una huyu ni, ni yani ni mtu ambaye mnaishi naye muda mrefu, alafu anafanya kazi zake nyingi. Kwa hiyo mimi nataka niwe na mimi ndio naweko niwe naangalia hata kama hayupo. Maana mimi ndio anakaa naangalia. Kwa hiyo nikiona huyu kakosea same frame lazima akija na mabana hapa hapa umekosea, nataka ufanye hivi, ufanye hivi. Hapa mashabiki zako unawakosea, nataka ufanye hivi, ufanye hivi ili mashabiki zako wafurahi. Una unadhani kwamba kwa upande wako ni rahisi sana brother K yakikosea watu wapembeni kuja kukwambia wewe instead of yeah wao wanakufuata wewe kukuambia brother K amekosea sana hapa tofauti na wao kumfata ye mwenyewe moja kwa moja yeah ma nyingi wenye hawezi kumfuata wenye haoma na wanakuwa kumfuata wenye kama wenyewe wanakuwa hawawezi. sometimes mimi nakuwa yo mimi naishi mda mwingi nakuwa na na, na mina kwa nyumbani au singe labda sehemu zangu za za kazi za kaza, nini kwa watu wengi wanakuwa wananifahamu alafu wanakuwa wananiambia bwana tunampenda mume wako ana, ana, ana, ana, ana, ana, watu anafanya vizuri lakini hapa anafanya hivi anafanya hivi kwa hiyo mimi ndo nalikuwa watu wananiambia najua kama hapa ameenda vizuri hapa mtu hajafanya vizuri kwa hiyo mimi na mengi ndo nalikuwa siku moja umempa ushauri akasema abu acha na mimi bana... mm. Shauri gani wewe unaniambia mimi hizo mambo kutokea, kutokea. <laughs> namshukuru Mungu Mwenyezi yes. Mungu huyu ni Mrs. Official. Kama kuna kujiweka uko pembeni wewe. <laughs> Yupa official kabisa Kadija eh? Yes. Kadija, okay. tunakumbuka tuna pale ambapo tulikutana na wapenzi wetu. Hebu tuambie wewe ulikutana brother K wapi. Ilikuwa haje nani alikuwa mtu wa kwanza kuanza kumtokea mwenzake au wewe ulijipenyeza penyeza ukajiwekaweka ili aweze kukuona au ni yeye mwenyewe kwa sababu alikuwa amekuelewa tu kabla hajaanza kukuchosha kukuzamisha watoto mfululizo <laughs> tupumzike tuzea haraka tupumzike eh? unkutane <laughs> wapi yaani ni historia ndefu. Aise na aliyekuwa kwanza, kwanza huyu. Ah. Eh, <laughs> wapi? <laughs> <Napana, bana. laughs> nakumbuka mara ya kwanza kabisa tumejuana na na brother K hey, mm. wapi wacha eh? sasa <laughs> ah mara ya kwanza kabisa mimi kipindi nilipo nyumbani tulikuwa hey. tunakaa na jirani kabisa yaani ndio kutoka nyumbani kwetu nyumba ya kwanza nyumbani kwetu afi nyuma kwanza ya pili ndo walikuwaepo na yes okay mm. apo je kama mjanja kesha kuje kawaita na ftui yes ndio shamba aba anashika mshamba mkumbuke mjanja okay aje <laughs> okay. uh, aje anza kumuona mwenzake nani <laughs> ni vitambo sasa kumkumbuka sometimes inenda bila kapita <laughs> nitahidi kukukumbuka kidogo uh, okay tufupishe nani alianza kumtongoza mwenzie Eh, kumbuka mbali sana barua alitumabaru yeah. yeah. yao mimi nakumbuka Bezakee mwanzo kabisa anakutana naye. Hey. Alikuwa kama mshikaji wangu tu nilikutana naye, tulikuwa ndikuwa kama marafiki. Alikuwa kama nakuogopa, huogopa. Ah ah, kawaida bana. Hey. Nilikuwa naye kama marafiki, tukutana naye. Akawa kama marafiki yangu, tulikuwa tuapigia story nyingi. Tunakwenda hmm. huku, tunarudi huko. Anakuita ita, twende huku, twende huko. Ndio. Eh, sasa yani nataka kale kama chongo kale kama kwamba Hmm. Sasa DJ, unajua DJ anan mimi. Hmm. Ivyo nimekuelewa. Yaani e hapo yani e, ni yeye au ye, wewe uliamua tuku, Unajua huwa kuna ile mnajikuta mbele kwa nyahusiano bila kuambiana au kuna mtu anaanzisha, si ndio? Mhm. Kweli kwaje? Mlijikuta mmo au kuna mtu alianzisha? <laughs> <laughs> Lakini hapo mwenye samtembe unatoka ujiongeze sasa hapo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eska sema niiongeze. Niiongeze wewe niiongeze kama huyu alikaa pembeni Kwa bila kuambiana. automatic, si na zaidi mwenzie? wote. Lakini mimi na nampenda sana. Brother K, mm. nituma nzito sana hizi yani. Ah, mnasikia e, mjoma? Eh. Mimi mi, mi, mi, na kama namupenda sana huyu. Kuna mtu anampenda zaidi mwenzie. Maka Tabia ya kili. Brother K ya kurudi usiku, unaichukuliaaje? Wakati hayupo kazini? Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Hayupo kazini afa narudi usiku sana. Mm. Kama mama wa familia. Mm. Eh, ambaye umeaminika, umekaa ndani unpo kabisa kazi. eh, hayupo kazini lakini karudi usiku inakuwaje Una, unachukuliaje hiyo hali ah. afa na kwambia ni kwa na azizi au music hiyo ah, ah, ina hiyo inatokana na kazi zake mwenyewe anazofanya eh. siingia anaweza kawa haipo kazini lakini yupo na mara nyingi mwenyewe anakwambia mara yuko na ma watu wengi wanakuwa wanamtafuta mm. eh. yaani majibu fulani tu ambayo mm tunavumilia. Okay, tuko tuko live kabisa hapa na Tanzania. Um, mm. kitu gani ambacho mm. unakipenda zaidi kwake? Mziki au comedy? <coughs> Mimi napenda vyote. Lakini kuna kimoja ambacho nakiona hiki akiegemea huku mm. atafika mbali zaidi. Mm. we unaishi naye unafahamu. Mm. Yaani huyu ni mzuri zaidi kwenye nini? Mziki, komedi, mpira. Mpira sasa hivi shazeka. Mm. Mzeezia eh? naona vyote yuko sawa. Vyote yuko sawa. Mm. Kitu gani ambacho ukipendi kabisa huwa nakukera kwenye mahusiano? Yaani kwenye yaani hiki yaani brother K naomba ukiache. Mwambie tu ajirekebishe kwamba mara nyingi mimi kitu kinachonioniuzi yes. ni simu. Unakuta yes. wanawake wengi wanakuwa wanampigapigia simu. Ni kweli mimi hiyo kitu kinaniuzi sikupendi hiyo kweli. Wanawake wana, wengi wanampigapigia mm. simu. Alafu story unasikia hazieleweki. Ndio. Na yeye wanazipokea tu. Yes anong nao. eh unamwambia nini mwaka huu m mm. brother k kwenye mahusiano yako na ndoa yako mm. no namahidi nini kwenye mahusiano yako mimi kwa kumahidi kwenye mahusiano yangu Mi, mm. namahidi kwenye mahusiano yangu mimi kwenye mahusiano yangu mimi namahidi nampenda yeah mm. kikubwa afanye kazi angalie kazi zake anazozifanya okay mm. Familia okay. ya yake iko na iko na yeye pamoja ina inampenda sa, sa. pia. Sasa sa. tuko naye ee pamoja tunamwambia kwa Mungu pia kwe, Mungu aendelee kumsimamia katika kazi zake Nasi nice. pia tuko pamoja na yeye tunampenda pia. Mama Bora wa familia siku zote huwakumbuka kumuombea mume wake kwa Mwenyezi Mungu. Angekuwa ni sister Du mwingine tu ambaye tunakutana kutana naye angesema kwamba anunulie simu kali nikae nayo hapa lete siyo nini nini nini.